Якийсь час став метро до чарки заглядати. Потім геть розладилось у нього з настиною. Зібрався він до Катерини пристати. А вже ж, до книги. Як неїного чоловіка на початку війни, ще в штернадцятому році, вбили. Вона з трьома дітьми зосталася. Я тобі вже казала. Юркові, о тому, з яким твій телесик товаришує, тоді тільки три роки було. По первах Митро ходив до колишньої, несудженої, що підсобити, то дров нарубає, то хмизу з лісу привезе, то бульбу до льоху поносить. А тоді надумав зовсім перейти. Настина перед Митром у сльози хіба ж вона винна, що дітей немає? Це наслання таке від катерини. Ворожниці, клятої, любовальниці його колишньої, щоб її колька вхопила. Ця книга поробила, щоб страждала так усе життя її суперниця. Бігала до Катерини, такі тарапати робила, що вся вулиця збігалась. Приходила й до моєї матері. Дєденко-голубонько-мокринонько-золотає, поможіть. Дайте того зілля з вересу, щоб дитинка вродилася. Мама моя покійна давала. Іншим помагало. А на стені, як мерцевій припарка. Казала мама, гріх якийсь на на стені лежить. Його відмолювати треба. Почала твоя мати у святі місця на прощу ходити. І в церквах, і по монастирях молилась. так ревно просила Бога, щоб дитину послав, аж на тараню засушену перетворилась. Бог, певно, не міг уже дивитись на тієї муки, пекельні, на сльози її гірки. Я вивмілість свою, та й посла твоїм батькам дівчинку. Тебе, богоданцю. Кругом війна, розруха, смерть. А ти прийшла і все кругом звеселила. І війна одна спокотилась. Ти народилась не тут, а в Гайках. Тут таке село за лісом. Чого у Гайках? У війну царські солдати спалили вашу хату в Туричах. Зосталось від неї тільки попелище. Настинна з метром поїхали в Гайки, бо там менше горіло і було трохи порожніх хат, з яких людей повиганяли в чужі краї. А потім... Те Теї вигнанці стали додому вертатись, хати свої війну покинуті, заселяти. Муз було твоїм батькам веселятися з позиченої садиби. Переїхали ви у ту річ, як ти вже на ноги спиналася. Місяці вісім чи дев'ять тобі було. Жити не мали де, то я вас на свій хутір прийняла. Тоді у війну і після війни люди і зовсім чужих брали до себе. Треба ж було якось зділитись та єдне одного виручати». В котинки сім'я, і в степаниди кожен куток в хаті зайнятий. А я жила тоді вже сама, якраз поховала матір. Думаю, чого ж рідню не приютити? Твій тато мені небожем троюрідним доводиться. Це вже далека рідня, але ж таки рідня. То я тебе ще мацюпуньку на колінах гоцала. Другу хату, ту, що ви в ній зараз живете, зновика твої батьки самі ставили. І дерево конячиною притягали. І будували, і мурував твій тато геть усе сам. Нову вже тяжко волочив, а руки не переставали робити, не зупинялись ні вдень, ні вночі, як он той дзигар у мене на стіні. Підтягну гирку і йди далі. Вельми хотів Метро, щоб його доця скорше свою хату мала. Ти, богоданцю, і спасла сім'ю, бо Метро так тебе полюбив, так полюбив, що аж аж. Бувало, навіть пелюшки твої сам прав. Ти десь таке виділа, щоб сільський чоловік пелюшки прав. Ти таке чула? Та його б засміяли, засокотали оті ті седухи туричівські. А до метра нічого не приставало. То їм і не інтерес сокотати, як він тіко підсміюється, тіко тішиться, коли хтось бачить, як він ті пелюшки у дворі на шнурок вішає. Стоїть, розтріпує їх, розрівнює, а тоді так рівнесенько чіпляє, Ніби виставку робить. І він завсігди біля тебе упадав. Бувало, захоче, богданця дарунчиків, На стені нема часу моручитись, А метро все кине, хотенько бульбу опере, На тертушці натере, з яйцем і борошном заколотить, Насмажить, сметанкою приправить. Їж моя доча, золотенька, Чи гумачки, Богданці, заменеться? Він бігом до комори сиру приніс, сметанку на свіжі, що зібрав, переколотив. Самі гомачку з кисляком їли, а для Богданці тільки за сметанкою. Захоче його доця того, попросить іншого. Він розіб'ється, а принесе. Як ти появилася, богданцю, твій тато вже ні про кого більш не думав. А що ті сільські тарабаньки тарабанили, то воно вже й забулося. В селі завжди якісь ябеди не розпускають. І що ти дієш? На чужий роток не накинеш платок. Ти метрова доця, метрова пестуночка. І настина тобі небо прихилила. Думаєш, що ти така гарна? Бо в любові скупана, як у тому любистку цвітучому. Слухайся, тати й мами, богоданцю. І щоб я більш не чула такого, не люблять. Люблять вони тебе. Тільки ж і любов усяка буває. Кажуть, кожен п'є, як уміє, єден високим голосом, інший низьким. У когось він, як кришталь, дзвенить, У когось, як той шовк гладенький, Чи як коксамит, А ще в когось трохи дринчить, Як горщик надтріснутий.